Вони виїхали за овлу у степ на коні у двох. Як і місяць тому, коли Ейдар привіз сюди непритомного Данила, і тільки шлях їхній тепер лежав в інший бік, був певний і виразний, і харчів дали доволі, і здоров'я майже обоє. І вже ніби гаразд. Все гаразд. Ось лише настрій не найкращий у них був, як для дороги, але то вже було інше. Їхали мовчки аж до ночі. Коли засудинило, спішились розкладати багаття, повечеряти. Здебільшого мовчали. А й дервіси слова не йшли із вуст, а Данило, розуміючи стан хлопця, не заводив розмови перший. Ношувати як раніше, Влікшись спинами один до одного, зігріваючись по ночі в товариша, вони вирішили. Але спали краще, бо ж Данила не мучили зараз Марова і важкі сни. Лиш Айдар, занурений у мовчанні, так і не виходив із темного свого стану, так і засинав у ньому, так і прокидався. Посувались вони досить повільно, бо кінь стомлювався від двох вершників значно швидше, і вони раз по раз мали дати коневі перепочити. Так минуло три дні. Аж якось на видну колі зблиснуло під сонцем озеро, і Айдар радісно вигукнув. Вони вже недалеко. Це те озеро. Ми вже біля мети. Нарешті добрались. В нього враз Покращав настрій при думці, що зустріне своїх. При сподіванні радості від власного повернення, яку повинен побачити в очах батька, братів і товаришів, своїх воїнів, які вважали, що він загинув, і, як завжди, коли після довгих блукань і поневірянь людина добирається до своїх рідних, її охоплює невелике, але радісне хвилювання від сподіваної зустрічі. — Зачекай, — сказав суворо Данило. Зачекай тепер. Давай поговоримо. Про що? Здивувався Айдар. Про що тут говорити? Їдьмо швидше, та й все тут? Не все тут, наполів Данило, не все. Я туди не поїду. Що? Нейня віри тому, що чув Айдар. Ти що? Не поїду, сказав Данило. Навіть з мене не треба всіх пригод, досить. Ти бачив своїх земляків у аулі? Бачив, Сана. Звідки ти знаєш, що зараз мене там не стріне така ж доля? Для цього треба було стільки пережити ти. ти боягуз, просто боягуз, а ти щеня, недозріле, ось і все. Що ти бачив у житті? Що ти знаєш про мене, щоб насмілитися казати мені в обличчя ось таке. Тобі ще у мами треба молоко пити, а ти розводиш тут розмови про життя. Словом, так, я тут зачекаю. Саме тут, біля отих руїн якогось Мазара. Лишуй собою їжу і зброю, а ти сідай на коня та їдь до своїх. Розернешся, побачив, що і як. Підготуєш їх там, а тоді і прийдеш за мною. А може, взагалі не треба мені туди? Приведеш мені коня? Ну і все, що треба. А я заберу собі геть. Айдар відчув себе надзвичайно ображеним. У кращих своїх почуттях, у всій свої симпатії до цього оросута, який виявив нині до нього таку недовіру, так принизливо звучало це зараз, оцей сумнів, у ця недовіра до всього, що було його Айдаровим, кровним і справжнім родовим, Рідним. Щоправда, Оресут бачив, як загинув Асан, але ж то ще не все. Не всі ж таки, насправді, усе інакше, різні люди і його батько. Як хочеш, сказав він сухо, як хочеш. Не довіряєш, значить не друг, ось і все. Тобі довіряю, їм ні, тебе знаю, а їх. Ось бачив, який із Асаном, тому не довіряю. Як хочеш, сказав Айдар, згодом переконайся, що усе не так, але, як собі хочеш, нехай так і буде, поїду сам. Він лишив Данилові усе, тільки одного ножа лишив собі, який завжди висів у нього на поясі.